Те, що ви вважаєте симптоматичним, що у Франції, країні, де нічого не відбувається, відсоткове число письменників у 21 раз більше, ніж в Ізраїлі. Тому що нав'язали потяг до написання книжок з'являється за трьох умов. Коли рівень загального добробуту достатньо високий, для того, щоб люди почали займатися марною діяльністю, коли суспільство перебуває в стані роз'єднаності, в результаті якої кожен відчуває свою ізольованість, і останнє, коли не існує помітних суспільних змін у внутрішньому розвитку нації. Все точно. До якої ж категорії ви зараховуєте себе? Попри ці глобальні спостереження і купа інших особистих суб'єктивних причин. Наприклад, порятунок від самотності, бажання того, аби тебе всі любили, жага слави, грошей, визнання, страх смерті. Можливо, мені найбільше підходить останнє. Мене завжди жахало, що життя коротке, я хотіла його продовжити. Книжка дає мені надію на існування, буде міфічне, після смерті. На початку шляху я думав так само. Це міркування молодості, сказав він. І додав, після довгої паузи, а тепер мені байдуже. Ось так все і відбувається, і все зовсім не сон. Відбувається там, у місті мрій, не на одній з центральних, але не таких уже і непоказних рю, у великій книжковій крамниці, на вітрині зі склом, немов близнюки стоять сорок вісім амулетів Паскаля. Тоді її ще не душив сором, навпаки. Вона слухає його голос, і наважується відповідати, вони курять, він дістає люльку, вона довгу дамську сигарету, вони п'ють коньяк. Вона не боїться говорити те, що думає. Вона каже, що після прочитання нової книжки, однієї австрійської письменниці, коли вона називає ім'я, він іронічно посміхається, і вона продовжує Батьківщина Моцарта здалася їй унітазом у студентській общазі у якій зіпсовано зливний бачок, і усі нечистоти плавають на поверхні у жовтій каламуті. Він сміється. Вона радіє, що змогла погасити сум в його очах. Він сміється і каже, «Ви ж самі сказали, що двері зачинено». Мабуть, так воно і є. Вона ризикує продовжити. Вона каже, що як у середньовіччі, коли в містах Європи вихлюпували бруд у вікно, крикнувши тричі «Стережися!» Так нині на голови споживачів друкованої продукції модні європейські письменники, користуючись своєю перевагою над країнами, яким менше поталанило, вихлюпують свої комплекси і хворобливі фантазії. А представники інших самобутніх і, зауважте, не гірших культур з радістю переймають зразки несмаку, а головне – інтерпретують під своє суспільство – гірше і брутальніше. Але цього ніхто не помічає. Адже у цих країнах генетично знищена інтелігенція. І взятися її ні звідки. Апологети цієї унітазної літератури з захватом ремного учнівства намагаються переплюнути вчителів у змалюванні сечовипорожнення, злягань, слиновиділення, колупання в носі, еморою, Видалення статевих органів, варіння ширки, розчленування тварин, поєднання фекалій. А критики з приязними рисами облич та авторитетними іменами захопливо препарують ці нетлінки і роздають місця в рейтингах, тим у кого фізіологічні збочення вигадають прикольніше. Задумавшись на хвилину, вона продовжила для мене не матимуть цінності творі, які пишуться про себе. Крім, звичайно, неприховано автобіографічних. Навіть якщо ці твори в очах спільноти мають певну вагу. Описувати себе і своє оточення не ознака літературної майстерності. Це швидше публіцистика, що межує з духовним стриптизом. Скинути одяг перед натовпом простіше, ніж вибудувати для цього натовпу нову і ще незвідану реальність. Вони сидять у Бусковому хуторі майже до вечора. Старий утомлений чоловік розповідає їй купу цікавих історій, а потім каже: для того, щоб тебе розуміли, не обов'язково мати тисячі прихильників чи блукати світами, рекламуючи свої твори. Просування на ринок не завжди відповідає таланту.